Zun izan eman Sibeoko Espartiñai, azkenian haudu Galtegin bi hilabetez jamanik izan den inkesta publikoak. Sibeoko lau Espartiña egileek Galtegin die shormarkaen ardiestia eta hortakoz Galteginik izan zaie Siberoko herriko etxer ben abishua eman dezen. Si beoko enpresa eh, naienak biltzen di zul espadri alkartian eta deen artitian milu bateta erdi espartina pae ekoizisten dutie. Espartian ehuneko lautan joita bosta maulen egiten da eta ehune eta berogeita bat lan postu egiten di hunek. Espartiña Sibioan egiten da Salbu Sula, aziatik ezinazten da eta horrek du ez tabada pisten. Michele Chebest mauleko ustez, ezta hun hartzen ahal beste taik ezinazten den gaisa bat. Egiteko bat galtzen da eta behar da Espartiña Sula berriz egin Sibioan. Espartina egilen Abea espartina saltsenda lau euro parea saltegi handietan eta sola sibi uan eginez presiua askarki emendatu beharkoda eta saltegi handian galtzia riskatzen da. Mauleko kontseluko opusizioak aldiz lanpostien arrenkoa du goguan eta hortakoz heriko boskaldian abstenitu dia. Halleke eran beharda Abishubata Baistika Stella eta ikusi beharko da Shormarkan erakundeak kuntutan hartuko dianez edo ez. Gu kehaiten deguna da maule izena nahi bada lotu esparti nai behar dela uh, segurtatu produktu osua heben egiten dela ausetan egiten den bezala, beh, beh, gaisa, ez da miakuluik, ez, ez da gue gaintitik uh, um, zeeranen uh, galtu habokin mat edo zerbait trabatzeko, ez galtatuik saiku gue izena nahi dugunez lotuik izatadin hor, guk eraiten dugue ez tiela jakitatik oro hor gai sarge hoortan ikusten eta hoik ikus artino, gwe izena, gwe abija galtatu izaitko, emaiten dugu, eta gwe izena, gwe keste gula nahi, jola jabelik izan da dik. Ikusten dut uh, laulantegi, algarrekin IG bat montatzen uh, haituk, IJ hortan, indik indikazio geografika, uh, hortan uh, ezartendie uh, sazpi operazio uh, espartin bat egiteko. Bena, sumel, uh, sumel bai, eta oihala ez duk uh, hebenko. Hoi duk gai uh, desharjaan. Bona, parte handiena uh, egiten di heben, eta zigurtzatzen di ebe shibuun, uh, egiten diela hor dien. Plegu zumbait bat duk uh, gibelin. Maule erriko etxiak erraitez ez uh, maule izena ez dukezi eukenen, duk horar uh, txar bat, Enquête publique n'est-ce pas cest à Etchia l'anguilène contre Aïdela et c'est simple et abstention, mais c'est-à-dire qu'il y